«Умирай, такі, як ти давно повинні лежати у землі!» Я б і помер, але дітей жалко. Попухли з голоду. Скільки їх ще в мене лишилося? Троє, а було п'ятеро. Нема вже Катерини і Михайла нема. А ті, ще гиб'ють, і Грецько, і Петро, і Юхимко. Хоч би рісочку їм покласти до рота. Нема. Знаю, що є. І на тому тижні гуркотіли жорно у твоїй клуні. Павле, благально сказала Марія, торкнувши чоловіка за лікоть. Музика смитнувся наче опечений. Що, Павле, немає зернини чи не знаєш? І од вигріб хліб із ями тепер прийшов жебрати, хай сконає. Але ж діти, осмілилась подати голос дочка Галя. Хай діти виздихають, щоб насіння на землі не лишилося. Та ти ж у Господа віриш, не зводився Гаркуша з колін. Змилуйся над моїми дітьми, коли маєш бога в серці. Я не згадуй за Господа, бо для таких немає його ні на небі, ні на землі. Винен я. Винен перед тобою, перед людьми. Але ж діти мої невинуваті. Іди, чоловіча, з хати не додіть до гніву. Зводячись з колін, заплакав Гаркуша. Іди, нелюд. Закричав Павло Мусика і ногою притопнув. Заточуючись, подався Гаркуша з хати. Галя відверталась до вікна, рукавом витираючи очі, а мати дрібненько цокотіла зубами. Дітей своїх пожалів, схаменувся. А чужих дітей він пожалів? Значить, чужі діти хай пухнуть і здихаються для своїх, просить милостині. А не буде милостині ні тобі, ні твоїм дітям, бо не треба вашого насіння на землі. Нинькі гори землі від таких звірів скажених, а завтра ще більше буде. Хіба ви не знали, що цей вовк коли спить ночами, захотілося вам борошенця? Сховайте жорнатові віпп Прожорна скаже, щоб понасуплювались сечами. Їжака їжте, ж Галю, що там у чагарях. Подивися за їжаками, годяться в харч. Я вчора в лісі бачив гадюку. Та треба податися в ліс. На ловлю гадюк. Вони теж годяться в харч. Марію занудила, потім стала гикати. Неві, якай, вчора дві ластівки залетіло в сіни Як ти випустила? Самі вилетіли Самі вилетіли, перекривив Дивись, щоб більше не вилітали Чи там горобці і залетіли в клуню Руками чи з підницею лови, а злови За вчителя Пилипа, знаєш? Живе в школі то свій пайок як доточує. Порозчиняє в школі вікна двері, горобці поналітають. Він чи дрючком б'є, чи сіткою ловить. І має печеню з горобців. Павло музика позачиняв на клямки сінешні та хатні двері, вернувся в хату. «Діставай, Галю, Сказав острашливо, поглядаючи через вікна на двір. Галя встала на ослін і дістала за щорнілої полущеної ікони сіру перепічку. Батько взяв ножа, відкраяв три скибочки, поклав на столі, а надкраєну перепічку подав дочці. «Сховай за ікону, хай береже!» Взяли ложки, і заходились їсти юшку з вареного їжака